Ara, mata'm. Què, nens? Esteu a punt? No cal que estigueu nerviosos. Tens la cinta mal posada. Vine, que t'ho arreglo. A veure, somriu així, estàs preciosa. Apa, dóna'm la mà. Som-hi, nens. La notícia del dia és l'arribada del Sr. Lieber, que ha vingut a l'Alemanya Federal com a refugiat polític i assessor del Departament de Comerç de l'Alemanya Democràtica. I ahir va comparèixer davant de les càmeres amb la seva família, la seva dona i els seus dos fills bessons. Senyor Lieber, què li sembla a l'Alemanya Federal? Home, doncs encara no sabria dir-li. Eh? Quan finalment et pots expressar en llibertat, encara que pugui semblar mentida, no trobes les paraules. Trobo que el somriure de la meva dona i els meus fills ja és tota una resposta. Es veu que els seus fills també els agrada la llibertat, eh? Sí, es veu que sí. Ens podria parlar de la situació que es viu actualment a l'Alemanya democràtica? Johann? Què fas? Johan? Mm? A quina mà ho tinc? Mm... Aquí L'has encertat Té, per tu mm, Que bé! Una gla Un altre cop A quina mà el tinc? Mm... Aquesta Ho has tornat a encertar eh? Té, també és per tu Bé. Ei, Johan, obre les mans, va. Ostres, això no s'hi val. Tenies un aglac cada mà. És clar. Perquè tots aquests aglans són teus, Anna. Són per tu. Has vist la ciutat, Johan? Vull dir, quan veníem amb el cotxe. És molt diferent de l'altre costat. Hi ha una pila de botigues. Hi ha molta roba, joguines... Tu també ho has vist, oi que sí? Sí, sí que ho he vist. I això també és tot teu, Anna. De debò? De debò. I per què és meu? Perquè ho és. <laughs> Monstre. Aquella nit. L'hem vist a la televisió, senyor Lieber. Endavant, si plau, ja pot passar. Escolta, Johan que ha vingut algú. Johan Johan Johan <gasps> Els has... els has mort tu? Així també els vas matar tu, l'oncle Joseph i la tia Clara i la senyora Bedegar? Els has mort tots tu? Avui és un dia important. Els has mort tu? Perquè avui ha vingut un monstre a casa. Els has mort a tots? Sí o no? Un monstre, un monstre que ha vingut a buscar-nos. Para les mans. Ara em mata. Quan hagis disparat, neteja la pistola amb un drap i llença-la per la finestra. M'has de disparar al cap i després fuig. Fuig perquè el monstre no t'atrapi. No et preocupis. Encara que jo em mori, tu ets jo. I jo sóc tu. Aquella nit, aquella nit de pluja... Va venir algú a casa. Nina! Hi havia algú més a casa. Nina! Qui era? No sé qui era. Qui era? Ha vingut un monstre a casa. Oh, nina! Nina! És increïble. Sí. Caram, que estrany que hi ha hagut un incendi. Em sembla que aquí no hi vivia ningú. Diuen que potser l'han provocat. Potser sí. Ai, senyor. Doctor Tenma. Ah? Oi que no li fa res acompanyar-nos. El general Wolf el vol veure. El general Wolf, a mi? General Wolff. Doctor Tenma... Soc aquí. Vostè també el va cridar, oi? Vine a la mansió de les roses vermelles. Vaig rebre una carta d'en Johan. Quan al final aconsegueixo que em traslladin a un hospital de Praga, la rebo. Vostè també la va rebre, aquella carta? Que curiós, oi? De fet, ara l'únic que pot enviar-li cartes és algú que es diu Johannes Enguolo. Tranquil, no hauria de parlar, general. Jo vaig néixer en una família de militars. La... la meva vida ja estava decidida molt abans que nascés. I ara... ara l'únic que sap qui vaig ser de veritat és aquell monstre. M'han dit que s'ha la mansió de les Roses Vermelles. Suposo que ara ja deuen haver aparegut els cossos dels pobres que hi van morir. Les persones que enllogen els va robar el nom, com a mi. S'ha pogut determinar l'origen de l'incendi? Sí, va ser en una sala del primer pis. Per la violència de les flames diria que van va enclar foc amb carusè o gasolina. Carusè? Vols dir que el van provocar? Fins que no ho investiguem més a fons, no ho sabrem del cert. Però algú va tirar una paret a terra per accedir la sala. Què vol dir, això? No ho sé. Senyor, vingui amb mi, sisplau! Què passa? Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, què, carai? Ens ha semblat veure una cosa entremig dels rosers i hem començat a acabar. No paren de sortir cossos. De tants anys, per fi, veuran la llum. Però, esclar, ara tampoc ja no queda ningú que se'n recordi com es deien. Maleit siga! S'ha cremat fins als fonaments. Aquí era l'únic lloc que hi podríem haver trobat una pista d'on és, entén-me. Apartin-se! Deixin passar! Deixi'm passar! Què deu passar? Atenció central! Tenim una emergència de pressa! Han aparegut una pila de cadàvers! Esquelets! 46 persones? Sí, almenys és el que em van dir a mi. El 1981, 46 persones van desaparèixer de la nit al dia a la mansió de les Roses Vermelles. Segons la informació que em vaig poder traure des de l'Alemanya Democràtica, a la mansió es duia a terme un experiment terrible. Un experiment? Enrere, enrere! Això enrere. només és una hipòtesi meva, però... Penso que els bessons potser van néixer... en aquella casa. Johan... Tinc fred. No puc més. Em moro de gana. Johan, Tu creus que, que ens morirem. Johan, digues el meu nom, Di digue Digues el meu nom, si us plau. Nosaltres no tenim nom. No tenim nom. Digues el meu nom, sis plau! Sí, senyor. Hi alguna cosa calenta per veure. Sí, senyor. Si el meu nom és molt Johan. Aquells nens no tenien nom. Vaig ser... vaig ser jo qui li vaig posar Johan. Si no li hagués posat aquest nom, potser s'hauria mort allà. Però ja no té sentit parlar del passat. Parlem del futur, doctor. Per mi, però, ja no n'hi ha de futur. Ja n'hi ha prou, general, plau, ara no parli L'Eva Heinemann La que va ser la seva promesa Ara està amb la gent de la meva organització L'organització que formàvem nosaltres quatre El professor Gederlitz, que fa temps que el van assassinar Jo i uns altres dos, l'Eva Heinemann, ara està amb ells <sínticament> I l'utilitzen, Tenma. No ha de fer cas del que li demanen. Uh, tant si jo sobrevist com si no, tot això s'ha d'acabar... ...abans que se'ns escapi de les mans. Els ha d'aturar. Ajudi'm, Tenma. Doctor Tenma. Em... em dic Helmut. Helmut Wolf. En aquest món ja no hi queda ningú, ni un sol home, que sàpiga com em dic de veritat. Digui el meu nom, serà l'única prova que tindré que existeixo. Helmut. Digui el meu... Helmut. Vostè és en Helmut Wolf. Uh, aquest és el paisatge que va veure en Johan. Shennam! General Wolf. S'ha cremat. La reixa està tancada en punt que ha Segur que l'ha posat la policia perquè no hi passi ningú. No podràs! Lipski. Ja sé que aquest lloc va ser molt important per tu. Que venies cada setmana a sentir els contes. Però... Nina. Segur que per tu també era un lloc important. Un lloc on podries haver recuperat la memòria perduda. Aquella visió... Totes aquelles persones, apilades unes a sobre les altres a la sala, estaven mortes. No va ser una visió. Quan ho vaig veure les notícies, no m'ho podia creure, Nina. Han trobat els cossos de 46 persones al jardí de la mansió. El que va dir el teu germà, en Johan, resulta que era veritat, oi? En Johan devia ser una cosa absolutament espantosa. No sé què era exactament, però... L'autèntic terror. Però, però si resulta que jo estava amb... Jo també estava amb ell. Llavors, jo també em vaig transformar en un monstre. Nina, potser hem d'estar contents que la casa s'hagi cremat. Em pensava que em sabria més greu que si perdia aquest lloc seria incapaç de continuar vivint. Però, però ara no ho penso això. Potser és perquè només en tinc mals records d'aquest lloc. Jo no era un nen intel·ligent, i això és molt trist. No vaig respondre a les expectatives d'aquell home, i això és molt trist. Si hagués... si hagués estat a l'alçada del que ell esperava de mi. Però la qüestió és que no hi vaig estar. Jo no li feia cap falta. Escolta, Lipski, tu tens pare i mare? clar. però no hi he viscut mai, amb ells. Nina, si recuperes la memòria, si recuperes la memòria, tant de bo tingui records molt bons. Que tingui records bons? Sí, records bons. Tot i que no sé ben bé què són. Entemm em obvadir una vegada. Si no tens records bons del passat, els pots crear. Els pots crear el per present al futur, és això el que va dir. Que plena d'aquest sop. Doncs mira que tu... <ríe> Nina. Hm? Estic... estic preparant una obra nova de titelles, ara. Ah, sí? I de què tracta? Fins ara no els volia veure ningú, els meus titelles, però... Però aquesta obra és diferent. Estic segur que els hi agradarà. Que bé! La podré veure? Jo també, jo també! Sóc una noia que ha perdut la memòria. Sumio que em persegueix un monstre. Sumio que jo persegueixo un monstre. Però a mi m'agrada cantar. I m'agrada ballar. Un dia tindré un somni molt bonic. I un dia el somni es complirà. Un dia... A partir d'aquí, no sé com continuar. I vull posar un final feliç a la història d'aquesta noia. Però... però encara no sé com. Però es mereix un final feliç. Vull que tingui un final feliç. Moltes gràcies. Aleshores, la noia va decidir anar a fer un viatge. No sabia exactament on aniria, ni tampoc el que li oferiria el futur. Però era una noia forta, i al final tiraria endavant. I amb aquesta convicció ferma i un somriure, la noia va fer adeu amb la mà per acomiadar-se. Es va girar una vegada, i una altra, fins que va desapareixer. Va anar a buscar el final feliç. Mira, Mira! Min has tornat. L'estava buscant, senyor Lipski. Vostè és el fill del propietari de la mansió de les Roses Vermelles, en Frans Bonaparte. Oi que no m'equivoco? odio 58 odio este trabajo